Porque un día todo es blanco yo seguinte todo en negro porque cando pecho soyos tiene lo único que ve porque me esquecin de mí por priorizarte a ti porque ninguém nos ensina que o amor no se choga así porque un día todo es blanco yo seguí Bueno, Xulio, xa, a música, sí, xa temos a primeira convidada. A primeira convidada vale. Que nos vai debullar cousas, como lle dixen eu, pois, ten unha ovo uriceira, pois para falar connosco. Vale. Vamos a Dezauda As, la así que vamos a saludar como non a María José Porteiro moi boas tardes Xosé María María Xosé moi boas tardes, moi boas tanto ten Xosé María como María José vale, ten que sí. estar a falar de min vale, boa María Xosé primeiro, boa tarde felizano. Eh, moitas felicitades moitos parabéns por ese terceiro premio mundiario de periodismo para, para ti que vas a recibir precisamente esta tarde, teño entendido non?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 e que estar contentas porque ben, ben pues, merecido, porque sí. ben merecido tenho entendido, ademais tamén te, felicitarte por esa conversa que tiveste aí pouquiño tempo tamén aí na asociación Eva Meoroza non? a carón ah, sí. de grandes persoaios <risa> e, e grandes persoas que tamén te aprecian e que ademais teñen unha libreta ou polo menos unha pluma eh, extraordinaria non? Punta de Antonio García Teixeiro, por exemplo por, por decir ejemplo, un nome, eh. non? Sí, sí, sí. bueno, sí, unha fiestra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 que creo que me dura 20 minutos e 3 segundos a lectura <risa> do texto, bueno, bueno, perfecto, o prepara aí. Bueno, aí está. Merecente, posto que a tua figura ten moitísimo que ver precisamente non solamente coa publicidade, sino tamén coa escrita, uh -huh. e eh, tamén co sí, que ti... Con jornalismo. Exactamente, e uh -huh. ademais eh, estás moi ben sellada o que nos queremos e o que nos desechamos, e o que ti tamén practicas, eso que dices con moitísimo cariño o galego e a miña lingua propia.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 que coñezo sin demérito do catalán, eh? mm -hmm. Claro, claro. No, no, a ver, o o, o, o idioma ten ademais un deixe ou como, como deixe, sí. memos, en galego, non sei como dicirlle. De é unha pega un eh, ahí está, ahí está, como dice un veciño meu, dicie claro, eh, dice eu non son galego directamente, mm. pero é tan tan firmuxiño, tan pegadizo.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 Ajá. entón claro, para unha xornalista que alguén poda pensar que o traballo que le vas feito uh -huh. estivo centrado ou polo menos se pode caracterizar por estas cousas uh -huh. é que non é que este honrada é que non sei onde poñerme uh -huh. porque me avermella por unha banda pero me enorgullece por outra se dicesse o contrário estaría estaría sendo un pouco hipócrita, non?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 tanta posibilidade, no? Uh -huh. De medrar ou de vivir eh sí. máis anos, etcétera, que agora. Sí. Sin embargo, eh da impresión de que este modelo está...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 Falamos uh -huh. da bomba atómica, vos lembrar des cando éramos novos, no? Carai, bueno, sí, o, sí, sí. Que, o peligro da bomba atómica. Bueno, mm, esto é unha bomba tamén, si eh se si non lle poñemos algo de control, Si non aprendemos a vivir e a convivir, sabendo diferenciar dond están as mentiras sí. e dond está ahí, ahí, a verdade. Ai, ai, ai. E sí, sí. me parece algo súper importante. E entón, bueno, pues, como a mí me da por aí e vos me preguntades, si eu vos lo digo. Claro, claro. Por eso por eu trato de, de reivindicar, ou sea, vou poñer en valor ese efeito de que a liberdade e a verdade é algo que, que, que bueno, pues, te, temos que participar contigo e con moitísimas máis persoas que, eh, que, que, ar, que reivindican ese traballo tan importante, non? Uh -huh. Temos que facer lesión, mirade. Eh...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 y que y que nos inspire como colectivo humano, todo isto se vai mm, rápidamente a mudar. Y a mí no me gustaría vivir para verlo, ya lo digo, ah. espero que no ocurra. Eh con as miñas forzas hasta o último día seguiré dando esta mensaxe, pero hai que ter moito cuidado co que se lee, hai que ter moito cuidado con donde se lee, Hai que aprender, hai que apre igual que aprendimos a ir á praza e escoller a froita que máis nos mm -hmm. gustaba ou a verdura que estaba mellor pois hai que aprender tamén ah. a eh, a fixarse claro. que o que estamos consumindo como teórica información eh, relevante ou importante Claro que sí. andamos Pois, María José sabes que na radio temos tempo moi moi curtiño para poder continuar eu estaría bastantes minutos, bastante tempo contigo, pero eh, bueno, pois eso, con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 Gracias, gracias, gracias. Mi tas abiertas a Barcelona, ¿eh? Y gracias, a Cataluña a, toda y a, a, a todos los amigos y os gallegos de por allí, una perte inmensa. Vale, os gallegos del gracias Mediterráneo, as, as, Gracias a ti, Peña. Ah, gracias amigos. Ah, bueno. Despedímonos con música, veña. Ahí Dios.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 40 anos am tú. Galegos no baix, Armando Fernández e Julio Coghill. peño a música da Sí, sí, peña. Eh, vamos a falar con Xiana Lastra. Sí, sí. Vamos a falar con ela. Vale. Que anda paseando seus Bueno, bueno. Peña, <risa> muy boa tarde. Hola, muy boa <risa>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 Sí, claro, porque hai moi pouquinho que saigo, así que seguro que de esos primeiros que poñedes por ali. Vale, eso é o que queremos, eh, eh, que nos fales precisamente <risas> o que queremos. Eh, además, que nos fales precisamente dese traballo que seguro que levou o seu tempo, pero que son once eh, cancios, me parece, todas elas ou casi todas dedicadas a algo que non tiñades antes eh, experimentado ou, ou traballado, que era o, o amor, non?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 despois eh resultou que Inés, a nosa, a nosa guitarrista, pois ten unha cardiopatía que lle fixo ter que, que baixar dos escenarios, deixalo, então tiñamos que substituíla mm. e además un pouco como acompañala, non? Nesse proceso que ao final é, é duro para todas. E, e por outra banda, pois este, este perdón, Andrea, a baixista foi nai Aha, olá, Elena que se chama Carmela. Pues, Felicitacións tamén, non? ¿no? Xuntouse así ¿eh? como todo no mesmo momento. Claro, claro, claro. E eise, foi un ano sempre dicimos como moi centrado no nos afectos, un pouco como no nos auto-coidado, pero tamén nas compañeiras, das fillas, e dixemos, mira, por que non facemos un un disco que fale diso, non precisamente das diferentes maneiras de de amor, non? Que sí, existen, sí. un disco moi centrado como nos afectos. E tamén desde un punto de vista que non sempre nos gusta que se xa algo reivindicativo non porque sempre nos, nos, nos as letras intentamos pues pois, reivindicar en este caso desde o mundo dos afectos, pois esa reivindicación de querer eh a quen que iraamos querer libremente e ademais querernos ben en primeiro lugar a nos mesmas para ser quen de querer ben o resto claro que sí, claro. Un pouco que que hai veces que no amor que nos esquecemos un pouco de nós non porque temos toda esa eh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 Justo son as persoas que participan no disco, está tome, como ben dis que un dos integrantes do grupo de injures que ademais mm. pois aquí en Galicia, sobre todo, por pois están soando moitísimo, é un grupo que, sí, sí, sí. que que te, le, que me drogou moitísimo, le, no, no último le, no últimos nos últimos tempos, no último ano. Recibiron un premio de Narimas. No ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, tamén é certo.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 Y uh -huh. despois están o cuarteto de eventos Adri, Lara, Carai. Cristóbal e Diego Que si que Diego non estará na Capitol Virá Manudo él, en vez uh -huh. de él, porque non pode Pero digamos que que as, as colaboracións que temos na Capitol Son un pouco as mesmas que están no disco uh -huh. E falta nos Terrai que, que co producimos un tema con eles, o Jiños que, así como máis electrónico, que literalmente pois pues, non poden acompañarnos porque non nos collen nos, no escenario. <risas> porque bueno, traen bueno. unha mesa, claro, bastante grande para pues, lanzar as bases e todo iso, e era inviable. Pero bueno, estarán noutro no seguro. Bueno, pois pues, co, como como xa che disemos noutra ocasión, volvemos a repetir chogo agora, nós somos talismán para as persoas que entrevistamos, Polo lo tanto, tedes moito éxito, <risos> que, digo <volo> xa. Pois <risos> está O, <por ahí, risos> o gallá. Sí, sí, sí. Claro que somos. Si, sí, sí. temos unha lista. Hai unha lista bastante bast guapa, eh? bastante guapa sí, sí, ahí a verdade. Sí. A verdade é que eliximos ben e entonces como eliximos ben, pois os que el, pois que pues os que tratamos, os que tratamos teñen premio despois. Bueno, que, que Xiana, que dese de traballo o que... O que de, de, seguro que todos son fillos moi queridos, pero algún deles non sei, a mellor eh, eh, esa bachata que tendes ou, ou que, que, que sei, ou cualquier outra ten máis cariño a, a, a, a, musical con algún que outro ou non? Eh, a ver, si sí, sempre tens A bachata como vendís pareceme un tema eh, super importante porque é moi divertido, por un lado ten unha letra maravillosa que claro, está mensaje, inspirado sí, un poemario sí, sí, sí. de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 destacado que é outro, pero que en realidad todos eles puiden dis, disfrutar da, da, da, da súa escoita aí uns días e, e de verdade, bueno, aí uns días me parece que 24 horas, non? Mais ou menos sí. <risas> Te lo fresco, entón, ainda E sí. a banda da Loba pues... no, sí, a ver, Eu destacaría Loba, que foi o primeiro sinxelo que sacamos, porque un pouco como que conta xa o fío conductor un pouco do concepto do disco mm -hmm. E, ademais, invito a xente a que vexe o videoclip, porque para min quedou espetacular. Sí, un traballo tío. de Álvaro Barreiro maravilloso. Sí. E despois a min, as que máis me gustan, a parte da bachata, que xa dixemos, son Xogo da Gardar, que sí. son o, segun, eh, o segundo sinxelo que trapo, sacamos. Sí. Sí, e tamén eh, a canción de olliños a que temos con Terra, e que é un pouco a máis diferente, por iso, porque ten como bases electrónicas, pero que este caso que me parece moi importante a mensaxe, que é un pouco...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 Sí si, sí, tamén. E ademais, Culel Filosofía é unha canción importante igual que Omar, porque son as dúas que introducimos no disco con letra de Luisa Villalta, que foi a autor con as letras galegas no 2024 que sabedes que nos sempre temos moito a teima de, de transmitir a obra das homenaxeadas sobre todo mm. cando son mulleres mm. Entón, pues, Culel Filosofía foi unha das, das cancións que sacamos naquele momento e eh, eh, si, sí, ten tamén unha mensaxe final bastante similar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 posto que remataremos o programa aí cara a seis da tarde pois escoitando a bachata da gata que que, que, que por certo vai nos enxer de saúde e de felicidade posto que os nosos ointes están en, en, encantados escoitándonos porque aí no, no Facebook están dicindonos bueno, algún me gusta que outro pues, precisamente, non somente por a conversa que temos contigo, que te agradecemos moitísimo que perdas minutos con nosotros sino tamén agradecida pues, eu Porque, porque, bueno, somos primicia aquí en Cataluña para do vosso traballo feiticeiro. Sí, e nos encantadas, é que sempre nos chamades, sempre contades con nós así que aquí estaremos sempre, para sempre que te irades falar, eh, ter unha conversa con nos, estaremos dispostas. Pois, a ver, cando vos vemos aquí por Cataluña, sobretudo aquí por lo Mediterráneo. Sí, sí, sí. o Gallá. A verdade é que temos ganas de ir, porque...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 Mm, volvo a repetir, no boa, parabéns por ese traballo tan fantástico, e eh, eh, bueno vamos a despedir entón, como xa dicemos co, co, con esa peza que tiñamos previsto eh, que se titula eh, Cruel Filosofía desecharte de muchísimo éxito xa nada, unha aperta moi grande a ese equipazo que tendes e, e moi especialmente a esa mamá nova moi ben será sí, dado bien. Meña. Un bico, Bi moitísimas grazas Vicos, ata logo no tempo que hai.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 a flor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 Ja setmanal, un recorregut apassionant i apassionat Pel millor jazz de tots els temps Presenta i dirigeix en Valentí Sempre és massa El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi escolten's els divendres de 4 a 5 de la tarda Radio Més de 40 anys amb tu Galegos no baix. Bueno, pois xa temos por aí outro convidado E é Adolfo Fito Adolfo Fernández Que vamos do, do. a falar con ele, vamos a debullar cousinhas con ele vale, pois eh, Vamos, Dalles, boas tardes veña. Boas tardes, Adolfo Moi boas tardes, como estades? Boa tarde, cito moitísimas gracias por atender a nosa chamada E eh, no, grazas a vos E eh, grazas uh, por participar con nosotros Neste mm, nesta pequena conversa eh, entre Galicia e os galegos do Mediterráneo. De verdade que te agradecemos moitísimo a tua disponibilidade. Por certo, o que queremos falar contigo é que mm, mm, un grande amigo, coñecido tamén teu, eh, amigo teu, eh, Manolo Rivero, dis, falounos da túa creatividade artística e escultórica. entonces o que queremos é que nos digas, porque ademais a tua forma de traballar coa, coa escultura do barro é eh, mm, Unha, unha, un traballo completamente eh, novidoso ou polo, eh, polo menos ancestral, non? Mm, pois é é, é, é, é, é casi contradictorio porque é, é algo que lle estou dando ahora novedade, pero, pero bueno, vendo do neolítico cerámico uh -huh. o sea, pois é, hai oito ou nove mil anos O link Pois, pois, eso eh, Fálanos de, de esa túa creatividade Que, por certo, é minuciosa, non? Si, sí, eso é eh, Bueno, é un traballo en, en barro eh, Collido aquí na zona da baixa línea eh, Despois preparado E eh, con el afago Bueno, teño ahora mesmo unha colección De 40 Pezas E, eh, bueno, a, básicamente a, a miña colección Que que teño agora mesmo en exposición, eh pois eu eh apliquei na eh, fixenam máis ben con tres intencionalidades. Unha é son todas dedicadas a aos oficios e as profesiós que había antiguamente no, no medio rural que agora prácticamente están todas desaparecidas. Entón cada peça é de, dedicada a un oficio de dos homes e das mulleras que, bueno, foron os que fixeron este país, básicamente. Uh, uh, uh. Eh, entonces unha é destacar esa labor que fixero esa xente da que, da que descendemos nos ahora logo outra é, pois, unhas, unhas obras figurativas eh, porque eu ahora pareceme que é moi astrato a malloría eh, hai unha porción importante de xente que non entendo arte mm. e eh, E llevo son obras figurativas que se ven, se entenden e pode velar desde unha persoa de 90 anos a un neno de 2 anos uh -huh. o sea que me gusta que bueno, a persoa maior lembre o, o, o, o que fixo nos seus tempos yo, yo pequeno pregunte uh -huh. porque e despois eh, a terceira intención pois é o sistema de coación ah. e, eu eu xindo de bueno dos pois fornos convencionais, ahora eléctricos, pois eh, unha noite pensando, dicen, bueno, é como foi cando o ser humano por primeira vez eh, descubriu ou inventou, non sei como sería a cerámica. Mm. Mm -hmm. Pois eu eh, fui, investiguei, foi unha, unha labor que me levou moito tempo, eh, falei con, con arqueólogos, eh, estudiei, informei-me, Entón fixen basicamente como se facía eh, Descubriron os arqueólogos na antigua Mesopotamia Alá entre o río Tigris e Éufrates E crese que é onde houve os primeiros asentamentos, asentamentos poboacionais Porque a xente antes era, era nómada mm. E creese que aí foi onde se coceu a primeira cerámica mm. Entón apareceron os que lhe chaman fornos de trincheira Que son urguratos basicamente urguratos na terra Uhum. onde se cree que cocían con excrementos de ovella e de cabra, que eran os animais que tiñan. Ah, uhum. xa vez. Entónces, eh, facendo, facendo un grato na terra, metese a, a peça de cerámica xa feita, secada previamente ao sol, uhum. e despois eso, um, co excremento de ovella e de cabra, vai ardendo de arriba para baixo. Uhum. E eu, claro, a teoría estaba aí, houve algún arqueólogo que mou que me dixo como era, pero para ponelo en práctica... Eh, Costa máis. Eh, eh, eh, levou-me máis dun ano. Fís bueno, eh? de semana, probando, probando, o, o acerto-error, como sempre, e ao final conseguíno. Agora arde o forno entre 35 e 40 horas, sin parar, e ao final o resultado está aí, a peza, que sai un color moi moi bonito, así, uns ocres eh, negros eh, e de laranxas, dependendo de como incida o así, se si non pode entrar, uh -huh. que ahora eso tamén xa xa xa ir a controlar. Uh -huh é unha un cor moi bonita ¿No? unha cor que paga a pena descubrila e, e, e ao mesmo tempo co porto que, e, gracias a eso pois persoas e, e, e outros colectivos, como por exemplo as freguesías de Castro Levoreiro deronche unha, un, un recoñecimento e, sí, e, e, e, sí. e, e un grande trofeo, non? É verdade, aí na por a zona de de Melgaso, Castro Levoreiro eh Montalegre, eh, eh, eh Portugal eh con respecto ao tema artístico van moito máis adiantados que a nós. Eh aprecian moito estas cousas do que o noso porque eles, bueno, están pegados aí que a nós eh quizá é unha cultura moi parecida. Uhum. Entón eles eles ese tema tradicional e todo eso cuidano moito. Uhum. Eh eu foi, bueno, pois eh Así que en un Mundiali unhas cuantas pezas a unha exposición que un amigo díxome, "Oye, trae trae unhas cuantas equipavelas". E moverome as miñas obras por por distintas zonas e interesoulle incluso mo ofreceron un museo permanente para deixalas alí. Claro, En exposición. Si, si, sí, sí, gustou moito e, bueno, este ano no Brao, en o número de agosto, fun por elí e, bueno, fixe un, un trofeo para un foi un premio que ten elido que che chaman can o cando laboreiro que é unha, unha raza autóctona eh uh -huh. bueno que apareceronme cun, cun coñecemento un premio eh bueno a verdad é que uh -huh. e, gustou me gustoume moito quedei moi contento bueno, eh, eh, ademais non somente sei no Castro de Ourense sino noutros lugares, teño entendido que tamén fizestes exposicións do teu traballo eh, por exemplo non hai moito en, eh, perto de Ourense non? Na, na, te, vestes, te vestes aí unha, unha exposición si, agora mesmo o Concello de Barbadas que está pegado ao Conselho de Ourense sí, sí. Ten, un, ten un museo enográfico moi ben preparado te ofreceron me te vai as pezas porque adátanse moi ben porque é un museo, bueno, explicando tamén como eran os oficios e todo o tema eh, rural fai no século pasado e adátanse moi ben, entón eh, van moitos colexios eh, e esa fará como dous, anos e pico tres que lle aí as obras. Ajá. Pois eh, continuará seguro porque agora que entrache no, no no club dos que nos que estamos aí no xubileo pois, lóxicamente sí. pois ahora terás máis dedicación ou polo menos máis ideas, e, máis trabalho quizás solicitaránche máis traballo, non? Por suposto, eu, mira, o, o da... O do xubileo, como ben distí, gustame como lle chaman en Portugal, que en Portugal chaman de reformarse. Exactamente. exactamente. <ríe> entón, eu, pregú, eu pregúnteme, bueno, que estaríamos facendo hasta ahora se si hai que reformarse, non? <ríe> sí, sí, sí. Non, o reformarse pero... é precisamente porque é outra forma de, de, sí. de, de traballar. Sí, sí, sí, exacto. E podes, podes entender de varias maneiras, <ríe> Pero... Pero sí, eh, a verdade é que teño, teño moitas ideas e eh, eh, gustame eh, gustame ir innovando pero, digamos, recuperando esas cousas de atrás. Ahora, por exemplo, pois pues, xa fixen un fórmono romano Anda, eh, no, a claro. escala esto xa cozin alguna cousa así eh, como facían eles aí se hai máis documentación é máis fácil de, porque uh -huh, faxe claro. as escalas, faxe a escala o forno e todo está todo, então vou vou probar por aí a ver así distintas Diz. distintas porque min a bueno, eh facer as esculturas e as pezas eso encanta me, pero o tema dos o tema da coción, eso é un eso é un mundo aparte que te mm. que te fai experimentar e traballar. E estás esperando o resultado de hoxe para ver se si mañá consigues outro, eso é unha cousa que non das, non das parado. Eu queria, eu queria che preguntar se si, nesos comentos e tal eh, fizesse algún pucheiro hmm. eh, sí, sí. algún pucheiro deses que ao mellor hai algúns que partan xarras outros son como potas en fin Non, eu en, en cousas deses non, porque se máis tipo alfarería é eh. eh o meus son son figuras así buena por o que me por o que me te dado ahora te teño, teño ahora otro tipo mm -hmm. outros colegios en mente eh eh o que pasa sabes o que pasa? a esto no me dedico para para vender nin como sin para vivir desto de entonces eh pues pois son pois, mi voto seis meses que non paro eh, después voto otros seis meses que pues eh, que, que penso en ideas e cousas. en claro, eh, entonces, entonces sí sí no Escoita, Entonces, eh, si, sí. eh, eu te coñeces a Baixa Limia con con moitísimo sí, seguro sí. que de, de, de, de cabo a rabo, pero que aí eh, eh, en Bande eh, mandoume unha un, fotografía a, a un no seu como un amigo eh, que, que era unha lareira, un, un traballo ah, fantástico que ten muitísimo que ver precisamente como, ele, como Armando mencionaba a pota, aí aparece unha pota no lume na lareira, non con dúas sí, con dúas sí, persoas. Sí, sí. Eh, a verdade que é un traballo que, que onde se ven tamén, a, ou sea, parece que, que está aí a madeira tamén aí de baixo. fantástico, non? Si sí, eh, mire, é eu estas estas esculturas d'unha vez un, un bueno nunha, nunha entrevista de, de prensa mm. e chamávanlle a a exposición do toque porque a xente eh, achegábase á escultura miraba eh, por miraba por lados si e nadie veía, dábanlle dedo e cauña a ca ver de que era. Porque... Para comprobar <risas> sí. porque non sabe se si é madeira, se si é bronce, mm -hmm. eh, non sabes o que é, así aparentemente, porque sí. un un, un sacrificio do fornos a ese esa cor así un, sí, sí, un espectáculo. Sí. Sí. Sí. Son, bueno, son que, cousas preciosas, eh. Sí, sí, é fantástica, non? Ademais, mandome tamén un, unha cousa que lle fixechera a Manolo, non? Que tamén sí, sí, fantástica, sí. A verdade é que, bueno, contactarte a ti para poder facer unha homenaxe a alguén, pois vai a ser uh, bastante eh, eh, difícil porque Eso, como que ti dís, xa agora mesmo estás traballando en investigación e outras cousas que seguro que vanxe dar como resultado moitísimo, moitísimo éxito, uh -huh. que, que nos desexamos che. e ademais adiantamos che, que todos os que convidamos teñen éxito e convidamos a, a, a, e falamos con Manolo, pois pues xa viches Manuel Rivero, pois, pues, ten un exitazo sí, con, sí, con sí, seus sí, libros, sí, que sí, por el... certo é eh, É, por, é porque Porque li ximos ben, lógicamente E entón, claro. li xe tamén a, a A Fito, pois seguro que ele tamén Era grande Manuel, Manuel ten un problema grande, que non lle chegan A 24 horas do día para facer Tudo que ten na cabeça pero... É grande Si, sí, sí, sí, senhora sí, Bueno, sí. bueno eh, Eso, xente como a, como a vos, persoas como a vos eh, A verdade que Axudan a que nosotros Pois, eh, poidamos gabarnos De artistas e de grandes persoas Que, que, que nos fan uh, pois sentirnos galegos Con moitísimo con fundamento sí, porque, non Porque tratamos de loitar por, Máis que nada é por a, por a nosa cultura Que non se perda Porque eu é, mira, sí, eu teño agora mesmo 60 anos Eu toda toda esta colección que teño figurativa Pois é todo de oficios e uh -huh. tradición da xente De cando era un, un, un rapaz pequeno Que, uh -huh. que nos prácticamente agora parece que isto Eh, xa estamos no, no século 25 ou 26 eh, uh -huh. hai nada, estábamos na Idade Media aquí nas aldeas, na lareira, sin, sin uh -huh. agua corriente uh -huh. sin... entonces eu esas cousas non quero que se esquezan que sepamos, é, uh -huh. eh, ahora estamos estamos aquí pero non hai nada que estuvemos elí sí, si, eh, exacto, exacto, exacto. Eh, miren, nun, unha exposición que fixen eh, chegou, bueno quiseron había un colegio elie quiseron un colegio quiseron traer os rapaces porque lle gustaba moito sí. viñeron as, as profesoras cornenos, uh -huh. empezaron a mirar e dime un tiña unha das unha das figuras era o eran dúas do gadañeiro coa uh -huh. gadaña afiando e o claro. outro sentado crabuñando crabuñando co martillo a sí, a gadaña, a gadaña sí. a, eh, pre... entón se daron elios rapaces puxeron a mirar e dime, mira, pero chavales de doce anos ou tres sí, sí, sí. e dime, mira, estes homes que fan, eh. per vos non sabedes o que está facendo, nunca vistes unha gadaña desas, de pero eso pa que é? expliquei pa que era e dixo no, pero meu pai agora eso non o ten ten unha que vai con gasolina ah, no, claro, amigo <ríe> e nunca vira unha gadaña claro e, la verdad é que parece que pasa o tempo non te das conta, pero que esas cousas xa... Bueno, eu eh, trato de telas presentes fácil, tanto eso, que sí, telas ¿no? presentes. Vale, é eh, un, un traballo extraordinario, ademais o feito de que ti acompañes ese teu traballo con, con, con investigación e eh, con documentación é eh, importantísimo. Por certo, eh, tamén me dixo Manuel que, que fixeres unha exposición no Val, Marcos Balcáccer. Tes previsto algunha máis eh, máis ou menos pre, non sé perentoria cerca ou pronto. Pois, agora mesmo, por pues mira, tuven agora ainda aí, pois, no Nadal, aí en, bueno, en, a medio camiño, entre Iguía e vos onde estáis agora, sí. alá no, no Palacio Ducal de Medina Celi. Castela, sí, ah. sí. Tuven aí, sí, tuven aí sí, un... un Levaron-me cinco ou seis, era así unha exposición colectiva, e, bueno, tamén gustou moito. Uh -huh. eh, que pasa? Que agora as salas está todo... Proyectado e preparado para a venta e para o negocio. Eu, como dai escapo, pois, sí. pois miran-me extrañados, así, non? Cando digo, bueno, pues pois, sí, sí, le vai para exposición, pero eu non vendo. Ah. Quedan así un pouco, un pouco <risas> extrañados, porque quizá, quizá ahora midesse todo en dinheiro, sabes? Claro. Eh, eu, a veces, dime a familia, bueno, pero, oye podías, podías vender alguna? Eu, mira, eu sinto-me máis Pues si tiene el nuevo amigo de sorpresa regalo regáloche unha ver, ver a cara que vas poñer. Carai, eso. Vale me máis que, máis que calquera diñeiro, sabes? Carai, eso. Sí, sí, eso me dixo Manuel, que decir, que dixo, "Non tiña diñeiro para pa, pa, pagarlle ese traballo que me fixe". De verdade que síntese demasiado agradecido e eu creo que eso ten que ser precisamente un, un feito extraordinario, non porque recollas a, a figura ou a, a, a persoa, non, pero eh, eh, eso que que alguén fai con tanto cariño e con tanta dedicación e con, con muitísimo traballo sí, tan ancestral lo... pois lógicamente eso ten que ser pois algo impagable É que eu penso que no arte nota se cando faz sin, sin ese ánimo de lucro, pois, pois si se nota que o faz de outra maneira Ten como, me, como dixo eu, o Manuel fixo de unha vez unha descripción psicológica da, das miñas figuras unha por unha a verdade é que el, el via de alma, alma que lle vexe eu e que lle poño, el tamén ja foi capaz de lle ver de verdad que si sí. bueno o, o, o ese, co, esa coción do, do barro con excremento de cabra e do vella o eh, que mencionaste precisamente o, o excremento de cabra e vella eu acordame de que na casa de miña aboa ali en, en Cobelas ali pertinho de Ceranova pois, uh -huh. eh, pe, pechaban o, o a, a, a a porta do, do forno con excremento de de vaca. Sí, sí, sí, sí. Eh, Se, sellaba, sellaba moi ben, si, E aparte de eso cando, cando cando, o sea, para saber cando estaba xa o, o, o forno, decir, todo aquilo cocido, sabíase con co, si, si, si o excremento estaba eh, xa sí. teso ou non teso, a decir, a avuela era fantástica e dicía, "Xa está, e eh, eh, non facía falta pa pasárlle nin nin ningún tipo de, de nada". De, Esa sabiduría ancestral. Sí, eh, si, exactamente, sí, sí, por iso, xa que mencionache precisamente o excremento, lógicamente o excremento ten, debe ter unhas propiedades especiais para eso, meténdolo en forno, no forno que te dises que escavado esca, de xeito, ten que ser eh e que, é que agora precisamente, precisamente eh, estou probando xa as últimas coces que fixen, estou probando co, co excremento de vaca e consígueme eh un 50 grados máis de cocción, eh? Eh, e arde moito mellor o o excremento da, o sea, va, vas da, da probando? vaca que o da, si vou probando. Vas probando, ademais, a tamén o de, o de cabalo, o de ligo, eu, quer dicir, tamén pode sí. ser, tamén pode ser outro cos importante. Pero tamén, eu tipo... acordóme de que de, de eso que che dixin do, do, do de vaca era fantástico. Ademais me andaba, mira, Claro, naquela non había La na aldea non, non había nada máis que carreiros de todos de, de, de, de terra e pedra. Entonces, as vacas cando saían ao monte, pois excrementaban na rúa. E entonces mandábame cun cesto cun, cun, cun, cun caldeiro a recollelo para poder para poder pechalo, si. Sí. Eu vouche contar unha cousa que es, non sei se si, si se na túa zona ou a viches, pero em eh, Eu acordome, pois, a mellor con oito ou nove anos, que foi xa das últimas veces que vinha a, a, a malla no pueblo cos cormallos, sí. pois xa vinha no ar máquinas, sí. a, a ira donde se mallaba, uh -huh. eso sabes con que se tapizaba. Uh -huh. no. Pois collía ese excremento de, de vacas fresco, Botábaselle a alga, faciese así como unha masa líquida, sí, sí, sí, e botábase toda a eira, e sí. deixábase secar unha semana. Sí. eso quedaba quedaba un tapiz sí. de 3 ou 4 centímetros, e mallábase encima, e barríase o, uh -huh. o gran, pa, e, e quedaba limpio e perfecto. Sí, sí, sí, sí, eu, eu conto jorde... yo, eu conto yo Alguna vez por aí algo Se per tu estarme contando Unha trola Que control sanitario había aí Que bueno, pois pues, non sei Se si as vacas serían máis sanas antes que agora pero, pero a xente non morría deso de No, no eh, eh, Desto de podo che falar un pouquiño Por culpa de que Meu pai era mallador Eh, bueno, candiva a unha a unha aire destas, a unha aire uh -huh. tiñan que ir cun cuidado polo que tiñan de bosta do, eh, bueno, da, sí, das sí. vacas, pois tiña tiñan ali e de, de para que non se rompa moito. Claro, ves, ves como sabes do tema. Pois si si, era como unha moquete, despois eu sí, de que acabase era a, a malla e sí, o fútbol os rapaces encima e aquel era un bueno, que se rompía. Si sí, si sí, si. Sí. <risa> pois pues... Fito, é eh, un placer, foi unha honra terte aquí con nosotros. É eh, que xa te incomodaremos noutra ocasión, pois cando pues, tiñas previsto algunha exposición ou non sei que que que o que te tiñas pues, mellor eh, eh, toda a novedad que teña, pois pues, xa bolo comunicarei e eh, eh, mira, eh, cando, non teño problema, non teño problema en cada vez que queirades. Pues, pois eh, agradecerche muitísimo. Eu cumpridiría cito. Si. Sí a unha das festas galegas que temos aí que son unhas das mellores para poder expoñer e explicar a xente o que era al gus, al gus sí, sí, sí. sí, claro que, sí, que sería fantástico Pois agora non terei outra cousa Pero o tempo, vale. tempo a, Fid, Pois Agradecerche moitísimo Que estiveras con este tempo con nosotros eh, Que teñas moito éxito eh, en, bueno. en adiante nas túas eh, Exposicións eh, No teu traballo que Nese experimento que estás facendo eh, con, con, con documentación e eh, con, con moitísima Investigación Agradecemosche moitísimo E eh, ata outro momento, Fito Pois moitas gracias E eh, eu tamén eh, alabo a vosa labor que facedes equipo ahí fuera de, de nuestra tierra y que tengáis así un programa en galego para los galegos muy, muy bien, muchas muy, gracias muchas vale. gracias gracias a todos Radio Samboy y hey. a yeah, él y anda de roda samba de roda da vida Que diga Da rodada Sai arrendada Da moça que dança Ciranda Ciranda Do mil santo amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam A ilha de São Luís Do Paranhão Na rodilha e baixo da talha Em do tosso da terra Que ainda Remola A curva da vida da melhor Que com Consola a criança que chora A hora é pra Na gira Da vida Que roda na roda A hora é pra Na gira Da vida Que roda Quem é do mar no jura Juva fineta A, a, a, a, a rua Não chora, chora Não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Canta, vai melhorar Canta, minha gente Deixa a cala. Canta forte, canta alto. vai melhorar A vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vai melhorar. pra você Zeca agora Ei. Segure tudo que for conquistado Sai pra você é Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for demais ligue combinado. Vale. Vamos a, la, baixamos, vamos a vamos a falar con el. Vamos a baixar a música que que el coñece moi ben, que eh? canta canteminagente. Vamos a falar con Zé Paredes. Sí. unha un, persoa que que coñecimos grazas ao noso amigo Tatán, que tamén é amigo dele Eh e entonces, pois, pues, vamos a saludalo. Moi boas tardes, eh. Boa tarde. Boa tarde, benvido. Boa tarde. Eres o autor dessa obra que se representou aí moi pouquiño en Arteixo, Territorios de Liberdade, ¿no? Sí, sí. Un texto feliz... son un feliz autor de esas obras. Básicamente text... por ter traballado con esa xente tan boa. Bueno, eh, ti debe ser boa porque senón que Caraval non se dirie, non, non non se atrevería a a dirixilo e <risos> ademais esas persoas que participaron seguro que xa estiveche na, na, na súa estreia, ¿non? Alí en Arteixo. Eh, en Arteixo non poden estar Estive na Estreia en Portugal En Portugal, en, en, en, en Barxín eh, Si, sí, na Pobre do Barxín E en Matosinhos Ajá. Pero na, na, na función de Arteixo Por, por questões do traballo Non podía estar Pero moi ben, non? Contento. Creo que si, sí, eh, xa falei con Kiko E efectivamente díxeme que foi Unha experiencia interesante dela de como público galego E que resultou bastante ben Esti contento tamén, non? Eu moi contento, efectivamente, moi contento e espero que ainda tenha máis futuro este espectáculo Claro que sí, vai a terlo, seguro, seguro. Eh, eh, Aparte de que vai a ter... Eh, Seguro que vai ter terísimo máis traxecttoria muito... seguro que van a solicitar en algún sitio a súa representación non non somente sen en Napodo de Barx e eh, como distí no, todo no, do seños, no, sen que no. que terá un, un, un percorrido tamén por Galicia e tamén por o norte de Portugal. non. Si sí, estamos intentando como claro, este é un esforzo sobre todo dúas compañías Tan e a compañía certata da Po de Barx que se encargan de intentar distribuir para o primeiro semestre de eh do ano estamos bastante contentos porque bueno, o sea, consigo nos en Galicia y en Portugal tamén. Eh, iremos a capital, a Lisboa dentro de tres, 4 meses, mais ou menos y bueno, como show bastante bien y espero que siga, que haxa máis funciones durante toda a temporada. Eh, eh, aténme unha cousa o, o, o traballo de, de, de escrita dese texto tivo moito que ver coa creatividade pero tamén co, coa realidade portuguesa eh, eh, máis portuguesa que non eh, eh, galega, non? Eh, en, en realidad a obra, o proxeto inicial a idea era falar de, e integrar o espectáculo nas comemoracións dos 50 anos do aí claro, claro Por lo tanto, había un tema fundamental y que además me interesaba moito, que era intentar facer unha unha pequena revisión histórica ou contalo de alguna maneira, sobre todo que tivesse os elementos que necesitábamos, que era a utilización de de obxetos animados ou bonecos, a técnica fundamental de tanserina, que serían os títeres ou os obxetos animados. E a outra cuestión é que deberías ter un carácter eh, lúdico, divertido, que debería eh, se aproximar o máis posible da comedia. E eh, así fón trabalhando e intentando ligar os dous mundos, Galicia e Portugal. Eh, foi aí que surdiu a idea dos irmáns canteiros que que viaxen a Portugal para reconstruir todo o que, <ríe> que estaba mal construído. Claro, que na participación de, de, de, de, de Tancherina Títeres e tamén de, de, de Compañía Certa de Baracín, non? Sí, sí, a Compañía Certa do Baracín, a Tancherina eh, Títeres e tamén a colaboración do Centro Dramático Galego que en realidade... É que pon en comunicación as dúas compañías. Bueno, un traballo que compreu non se po en marcha, pero que levou o seu tempo é que en realidade pois, está a ter pois ese éxito que nos estás comentando. Por certo, a t túa trayectoria de textos de non de, descrita de, de para, para o teatro xa eh, leva xa un tempo non. Si, sí, sí, xa, digamos, que a actividade, bueno, eu no teatro creo que foi un pouco de todo, comecei por ser ator, mm. eh, dedico basicamente a dirección, pero nunca deixei de escribir, por, por isa é como a actividade que eu preso eh, realmente máis mm. e que, que se mantén... Eh, independentemente de se si hai proxecto ou non. Eh, quem escribe teatro sempre está intentando argallar un novo espectáculo ou un novo texto. Então, permíteme sempre manter esa actividade casi en paralelo con todos os outros. Uh -huh. A verdade é que eh, tens en me mente alguma cousa máis que, que, non sei, pronta o No, de momento no, estou preparando un trabalho que empezarei o mes que vem eh, en Portugal con a compañía Escola da Noite de Coimbra mm. en este momento estou enfocado a ese trabalho eh, e nos entretanto sempre hai aí proxetos a desenvolver Ajá uh -huh. Bueno, eh, nos desechamos este moitísimo éxito en todo, que, en todo que ti estés traballando e eh, leves adiante. Pero a verdade é que, bueno, esa conexión con, con persoas que, que, que teñen moitísimo que ver co, traba, co teatro que ti tamén eh, tens precisamente con Tatán e eh, con Kiko, pois pues seguro que estarás traballando en cousas tamén, non sei, parece a mi que, que, que novedosas, non? Intentamos, intentamos, eh... intentamos, que por lo menos as vixións de as vixías de teatro sean o máis novedosas posibles, ten en conta sempre, eu isto considero moi importante, a comunidade para onde trabajamos. Nós trabajamos básicamente para este universo que sería Galicia e o norte de Portugal, mais ou menos, sí. e hai que saber que Porque é ao público que nos debemos, hai que saber quais son as demandas e articulálas con as nosas propias pulsións artísticas. Eu creo que neste entendimento eh, entre eu e Kiko foi extraordinario e con a Tancharina Tamán e con compañía certa, sendo que eu levo moito tempo trabalhando en Galicia e as fórmulas de trabalho en Galicia son bastante diferentes do Portugal, pero esta articulación foi bastante creativa para todos nós, aprendemos todos moito, entendo. Uh -huh. De verdad que, eh, bueno, agrade agradecemos-te a túa participación de hoxe. Eh, Felicitamos-te novamente por ese traballo que seguro que vai a ter proxección en, en todo o norte de Portugal eh, e en Galicia entera tamén, seguro. Vamos intentalo, moitas gracias. Bueno, que desechamos que, que sigas nesa tarefa de, de escrita que ademais pon en valor non somente son os idiomas sino tamén a, a, a idiosincrasia e a conexión con, con Portugal que, que, que por así decirlo somos eh, grandes coñecedores e eh, irmáns eh, na, na lingua e moitísimas cosas na lingua desde logo e tamén un esforzo por eh, bueno, é unha batalla moi persoal, pero un esforzo por integrar o galego de pleno dereito dentro da da lusofonía, que é este gran universo de falantes eh dun dun idioma que ao final é o mesmo con pequenas diferencias. Eh, bueno, pois pues, eh, si tens alguna cousa máis que dicir nos agradecemos eh, bueno, pues que saiban os galegos do Mediterráneo que por primeira vez en conectamos contigo, pero que non será a última, sino que continuaremos que era, encantadísimo de, de comunicar con vos e con os galegos do Mediterráneo ben, xos, pois nada tem, temos que traílo aquí e que, e que os estudios O gallar, o gallar podemos no, teo. Eh, o gallar, o gallar. Despo... Eu de nutería. <risas> bueno, pois despo... despois. de desta de conversa vamos a despedirte con música. e eh, continuamos o programa. Despois cando pola tarde ou a última hora cando poidamos, recolleremos este audio que, que mantivemos contigo e mandáremos cho, vale? Moitas grazas. Un aperta. Si. Ata logo. Aperta para todos. Nos vemos. Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé, que atraem em olhos sujos à amar Cuidado, não te descaia o teu pé, que atraem em olhos sujos à beira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 Mas na verdade rosa linda nas fábricas que ele vês. o um operário respira ainda e veranado a desmaiar o que mais há de estaridas Pois os que mandam no mundo e só vivem quendo ganhar Mesmo mortndo aquele que morrendo. Para trabalhar, tem cuidado, usa dintas se tu fores à praia. Se tu fores ver o mar, cuidado não te descai o teu pé de que atraem óleo suja a beira mar. Cuidado não te descai o teu pé de que atraem óleo suja a beira mar. E em Ferrel, lá para Peniche, vão fazer uma central Que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal Os peixes hão de vir à ah, mão Um doente, outro sem vida, não tem vida ou pescador Morra o sábio e o sal, não tu civilización, así falou o señor tem que cuidar. Bueno, xole, pues vamos ao outro lado a José Manuel sandín. sandín, Sandín, Sandín. Sí, da comunidade de Montes de Paraños. Sí, señor. Vamos alá, vamos a falar con él. Saúdalo, tardes. É eh, que nos fale un pouquiño de monte, eh, da caza sobre todo. <risos> Va, no, no, outras cousas importantes. Vamos alá, menga, outras cousas, si. Sí. Máis importante que a caza. Vamos a lá Boa tarde, José Manuel a tarde, como está aí Cataluña ¿ven? Bueno, ahí, aquí andamos Moitísimas gracias por atender a nosa chamada eh, Felicitacións por o traballo que está a desafacer esa comunidade de Montes paraños de Ido Covelo Ten moitísimo que dicir e eh, ten moitísimo que ofrecer a todos os que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 Exacto Pois eso, comenzando por aí A primeira cousa que podemos facer falar É precisamente de que vosotros enfim, un, Tendes un lugar onde se pode visitar Pois algo que, que ten moitísimo que ver Con, con, con ese re, recuperación De algo que se facía moi ancestralmente Pois coa acera da, da, das colmeas, non? Si, si, si, a ver... Eh...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 o antigo lagar da acera, que estuvo por aí esquecido durante moitos anos desde que deixou de entrar en, deixou de, de estar en funcionamento a comezos de dos anos 60. E, e, e bueno, pois, con a xuda de, de, de uns rapaces profesores universitarios, enxeñeiros e tal, de, de aquí da Universidade de Vigo, pois decidimos poñelo en valor, intentar restaurálo,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 Eh, eran os, os, os labregos, que eran a maioría da das xente das aldeas eran labregos, eh, pero que dedicaban parte do seu tempo a, tamén á actividade da acera, eh, que xe reportaba uns beneficios, bueno, pois polo menos xe ajudaba eh, na, na súa economía de subsistencia. non uh -huh. E así foi como empezamos co, co proxecto.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 Que, que compre visitar é moi importante, porque por, por exemplo non se sabía, ou polo menos non sabía moita xente de que a acera extendía precisamente nunha aira para poder eh, non sei, modificala ou non sei, contanos algunha cosa sí, máis sí, sí. branqueala sí, eh, bueno, non recuperamos o, o lagar hmm. eh, que era eh, a peza fundamental digamos que o, o, o branqueo da acera é un proceso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 en colmeas modernas, como hai agora. Uh -huh. Entón, xenerábase moita máis cantidade de cera da que xe se xenerá agora, precisamente. Uh -huh. eh, eh, esa cera se cocía, eh, misturaba con agua e pasábase, a través do lagar, pois eh, tiña un efecto de filtrado e de purificación. Uh -huh. Logo se facían uns bloques de cera que posteriormente sí si que se levaban eh, a, a, a blanquear Bueno había que darle otro otro proceso intermedio claro. que era volver a esos, esos bloques de cera derretelos de nuevo mm. una vez que salían do lagar que estaban solidificados ahí en bloques de cera de 30-40 kilos cada uno, unovolvían mm -hmm. eh, a derreter entonces levábanse a un, un eh, pasábanse a través de un, de un rolete que estaba eh,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 que se puñan a, a blanquear nunha eira. A eira o branqueo sí. é un proceso químico co sol, sí, sí, a ser sí, amarela convertía branqueaba como branquea a roupa sí. cando se pon a, a, a corar ao sol, non? Sí, sí, xeito sí. a xeiras de cera se chechan mo corado de ¿no? claro. lustrume, Eh ese proceso se facía para conseguir que a cerea fora tuvera un aspecto máis branco e a calidade pois pues, bueno, comercializábase a un precio maior, non? Porque claro porque tiña outro outro aspecto e eh, había eh, nos oficios religiosos pois pues, a cera branca supón sí. maior grado de pureza por así decirlo e sí, no? había unha eh, mani manipulación posterior que se convertía en candeas e en esbotos que se comercializaba efectivamente a cera tiña moitas aplicacións mm. evidentemente que, que non ten agora porque agora a cera é moi escasa e eh,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 que todavía no rural galego... Ainda en, se elevan romerías, as, ainda, as capelas. Ainda sí, se sí, elevan. Sí, sí, sí, hay, sí. Hay, hay, aquí, de feito, hai unha romería moi famosa, Franqueira, aquí, a Franqueira, que xa pertence ao Concello da Cañiza, pero, pero bueno, está, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, a verxe da Franqueira, está a tres kilómetros de paraños. O sea, sí, sí, sí. A entón, a esa, outra, a San Benito, bueno, etcétera, etcétera. No. Sí, sí. Eh, se facían figuriñas con os moldes que eram basicamente de de de escaiola, de, de, de yeso, de yeso. Uh -huh. eh, e logo pois pues as candeas que se facían os obradores de dos cereiros, claro, eh, eh nos tivemos a, a sorte de, de, de poder ter, bueno, un cereiro aquí que foi o último, eu creo que foi o último que traballou no concello de Poledo, uh -huh. aquí en Paraños. Eh, que traballou estos anos 80 aproximadamente. Uh -huh. Entón todas as pezas, algunas perdeuse, pero bueno, a maioría, incluso moldes e tal, e uh -huh. non los donou para podernos facer un un, bueno, fixemos un obradoiro no noutra construción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 Pois na nosa página web, que é www.montesparaños, paraños, con, bueno, con grafía NH, con NH. galega, nhparaños.com, aí poden ver, eh, temos, bueno, a página a veces sufre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 argumento que latinoide Sí, más científico, eh, bueno. por así decirlo, ¿no? científico, Sí, pseudo científico, por así decirlo. Bueno, pero que compre compre a a visitarlo visitar esa página que acabas de mencionar montesparaños.com, a uh, ONH en pago de Eñe.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 realmente pois eh bueno as veces máis rutas por aí que eu pol pois, percorro moito vo sí. fago moito senderismo e montañismo tamén eh miro por aí cousas, bueno, penso que nós queremos procuramos mm, exprimir todo todo o que o visitante lle pode lle pode interesar, non? A redor dun dun río que bueno, a ver, un río eh fermoso con un gran un bosque ribeira moi interesante, non contaminado eh non está contaminado de momento, por menos o treito, claro. o treito que no que, que, que, que está na ruta, etcétera. Cantos cantos quilómetros eh, ten? Canto canto A ruta agora mesmo ten 18. Claro aí. Pero é eh, unha ruta circular, uh -huh. pasa que ten, bueno, ten posibilidades de que podes Está ben señalizada, podes, claro. Tala, claro. Sí, eh, penso que está ben. Sí, sí, sí. Eh, agora mesmo estamos nun proceso de, de, de ampliación con cinco variantes, cinco uh -huh creitos que que se prolongan, porque, bueno... Opcións. Eh, quixemos destacar un, Estamos agora elaborando un, eh, un parque botánico uh -huh. con unha representación dos bosques galegos, uh -huh, uh -huh. e eh, queremos incluílo dentro da ruta, entonces temos que facer un desvío de cinco kilómetros máis se si queremos achegarnos aí. Eh, eh, estamos precisamente... Bueno, ahora temos novos folletos que acaban de vir de imprenta oxe curiosamente Ajá. Eh, pero as variantes non bueno, están aínda sin pintar o sea que bueno, estar uh -huh. y... dentro de un mes ou un mes e medio nos teremos. Outro espacio que tamén tendes que, que claro, teño no? entendido é a, a fraga do rei non sí, bueno, ese é o arboreto que está que se falado así que sí. levamos aí unha un, variante da ruta. a fraga do Rei que inicialmente naceu como un parque forestal mm agora geramos outra dimensión, entón, eh, temos en unha superficie de 4 hectáreas eh, estamos facendo unha representación de bosques de de de toda Galicia, pois faiedos, feixais, mm. herbedais, eh, sí. eh, en bueno. abeleiras, eh catro <coughs> catro tipos de carballeiros distintas, as galego-portuguesas, as galego-asturianas, sobreiráis eh, bueno, un pouco unha representación de dos bosques dos principais bosques galegos, eh, ten un contido, bueno, unha orientación eminentemente didáctica, eh, pero tamén de cerde, que a xente poida disfrutar, pero bueno, esta é eh, un proxeto que naceu no ano 2019. Os árbores requiren un certo tempo Tratamento. para poder apreciarse xa sei, bueno, seu esplendor entón temos que darlle polo menos de 5 a dez a niños máis, non? Pero bueno, bueno xa está visitable xa, xa temos tido alguno visita Claro que sí, un espazo que ten riqueza paixasística etnográfica e natural lóxicamente paga pena eh, achegarse a esa comunidade eh, eh, bueno, disfrutar oi millor eh, quizáis eh, eh, falta a guía esa que emprega últimamente moitísimas persoas que eh, un, un, unha aparatiño electrónico que se poida ir dicindo cousas en pago de levar un, un, un guía persoal, non? Audiovía, audio guía. Audio sí, sí. pues... non, te, non temos audiguías, pero bueno, ver, non, non, non, non podemos... se desbota a idea. Si, <ríe> si, sí, sí, claro, a ver, nos estamos eh, traballamos pouco a pouco porque somos, claro. somos unha comunidade que, bueno, todos os que estamos Pequeno. traballando aquí na Xenterretora, pois pues, facemo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 Proguramos manterlo vivo entra bueno, estemos por aquí logo non sabemos no mm. futuro como vai a acabar todo eh, Ecoturismo tamén é eh, decir mm. que é eh, eh, por certo a mellor hai, hai que tamén dicirlles que poden disfrutar da gastronomía que aí hai algún sitio onde poder eh, eh, xantar ou polo menos tomar unha merendiña non Si, mm. si, sí, sí, claro bueno, aquí temos un restaurante na parroquia mm. hai un hotel de tres estrelas que tá, a oh, reitoral no. de Paraño se convertiu nun... nun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 Pero tampoco bueno, pois pues, eh, queremos aí eh, que, que nos invadan, que nos invadamos turistas realmente non si, si ese tipo de turismo inclusivo é pouco respetuoso pero bueno hasta agora o turismo de, de natureza temos a sorte de que, de que sempre ten unha conciencia posiblemente superior eh, estamos poi moi moi contentos ¿no? Eu queria che falar de dunha cousa acontecida mm. eh, falando de velas de, mm. de candeas destas eh, sí. eh, eh, podemos dicir que son con dibuxos pero había un, un crego un crego a máis novo con 35 anos que iba por un sendeiro colleu catro rapaces mm. cadón cunha candea mm -hmm. e dixo a misa no mesmo medio da, do, da, bosque. do bosque. Uh -huh. Dice que había que santificálo. Está <ríe> ben, está ben, unha fórmula, <ríe> fórmula de atraer <ríe> as persoas para poder coñecer un poquinho máis, non somente so, o, o bosque, sino tamén, pois, eso, ter, ter un oficio, non? <ríe> Como dicían os rapaces, dice... Eh, Don José santificou o bosque <risas> Xa, xa Bueno, a igrexa Sempre está aí, sí. eh, Santificando lugares Sobre todo, bueno, lembremos sempre Daqueles ritos pagáns que, que logo a igrexa, pois, cristianizou Ou <risas> <risas> intentou Digamos, reconvertilos Que eran anteriores A, a, a propia Eso, a propia uh -huh. O cristianismo, non? entón, eh, eso, pois pues, sigue existindo mellor con outras, outras versións, pero, bueno, eh, a Igreja sempre ten, a, a, básicamente, esa tendencia a cristianizar o bosque, porque sí, o bosque sí. é un lugar mítico, donde pois se eh, ao acontece moitas cousas eh de de orixe pois sobrenatural, non? Mm -hmm. claro, <ríe> Porque pois eh, eh como en o meu caso que que me gusta o bosque, perderme no bosque e tal, sí. pois eh, mm -hmm. eh, sempre con sempre que estamos aí inmersos sentímonos pois rodeados de de de de de unha enerxía pois distinta, non? unha enerxía que nos fai, pois, vibrar posiblemente ¿no? é interesante e a Grecia pois, tamén percibe esas cousas, claro quizáis quizáis, pois, con ese evento que te acari, que xa fai mimos na, na, na faciana pois uh -huh. o mismo ocurra en xería, pois, un me fai eh, mimos na faciana podillos hacer a cualquiera rapaza, cualquiera persona ese evento, quando chega que sente se a parte que te deixa, que te deixa ir. <risa> <risa> Podes disfrutar de, de un traballo Extraordinario que tendes aí Nesa página montesparaños.com Que eh, paga a pena visitar ese, non que se acheguen precisamente o Paraño, non? Que por certo sí, de Dende sí. de, de, de, de donde é máis eh, lógico, bueno, Saindo de, de Ourense Antes de chegar a Cañizas súbese arriba, non? Sí, eh, no, no eh, Paraños Está entre, entre A Cañizas e Pontareas eh, Claro que baixar ah, muypertitinhoño muy da autodía da 52 o que pasa que para para chegar hai que sair na cañiza e pola nacional 120 a estrada nacional que había anti ¿no? antes da entrabas sí, ah, antes da autodía eh, sí que si desde bigo tes que desviarte eh, temos un es precisamente que sai aquí mesmo en Parañas, xusto uh -huh. antes do túnel do Folgoso que lle chaman, non? Que o que atravessa precisamente por debaixo da Franqueira, bueno, atravessa o Monte da Paravanta. Uh -huh. <ríe> que que ten caballos salvaxes, non? Sí, eh ten, bueno, tenado dos caballos, bueno, xa foi posiblemente están tamén bastante eh, bastante decadente. Eh, bueno, foi un monte tradicionalmente Eh, con moi trogando tanto o Acún como o Equino pero bueno, todos os, os montes galegos eh, a zona da Groba a zona uh -huh. de do Suido, a Paravanta bueno, toda, eu creo que toda a dorsal galega é eh, unha zona que era gandeira de gando bravo, gando solto no monte uh -huh. eh, agora, pois si sí, hai algún, pero bueno, cada día menos, me parece bueno so, a verdade é que paga a pena visitarvos e paga a pena que, que se metan esa paxina que dixemos hai un momentiño Xé eh, eh, uh -huh. Manuel que é o primeiro contacto contigo pero que seguiremos noutro momento en outra ocasión para poder para que nos di, non sei disertes de algúnha outra cousa que está destraballando seguro claro. para poder poñer en marcha non sí, bueno, sempre procuramos esto dentro da nos as poucas posibilidades, estar aí pois, facendo cousas, digamos bueno, procuramos ser unha comunidade de montes mm, bueno, activa máis activa, sí. efectivamente entón, é certo que os meirán de parte os nosos recursos eh, proceden da, da do venda de, de, de, de, de madeira do xa, monte, claro, monte claro, claro. eh, grazas a Deus, de momento polo menos, non temos ningún parqueolólico que nos vale. eh entendemos que bueno, pois pues, eh, nos, nos romperían o noso proxecto que temos de de nós temos un proxecto de ordenación do monte, o monte, un monte perfectamente digamos programado para uh -huh. producir unha parte e outra pois pues, ter un digamos unha un aspecto máis conservacionista, máis máis digamos enofográfico, efectivamente. Bueno, vale. Digamos, de maer de conservación da naturaleza un estado, digamos, non intervencionista nin produtivista, non? Mm. Esa é un pouco idea bueno. de, de, de combinar ambos aspectos. Vale, e vale. E logo, pois, co recursos, a parte, dedicado a mellorar infraestructuras parroquiais, eh, eh, investir, pois, en temas de tipo cultural, etc., eh pois bueno, como tema este, pois eh o que falabamos, ¿no? do centro de interpretación da mm. ah o, o, o a ruta de Xabrieña, etcétera. Pois eh si, sí. a, a, a idea é esa de de, de, de de investigar novas novas novos produtos, novas actividades, pois estamos aí xente con, con agora mesmo pois temos <ríe> fixamos unha parcela, por exemplo, onde plantamos oliveiras, autóctonas, para un pouco como pode, bueno, xenerarse pues, sí. eh, eh, eh, un pouco de aceito a mellor para repartir entre os comuneiros se sí, si, sí. si se dá o caso. Bueno, e se esperin... os castiñeiros por bastes con eles tamén, para poder... Eh, bueno, castiñeros vamos... É difícil, nós plantar... ¿no? eh, temos un pequeno problema pola altitude, sí. porque o castiñeiro. Está moi afectado por por unha serie una... De, de, de enfermidades si sí. a tinta o chancro entón en, en zonas baixas se non é un castiñeiro híbrido nos defeito temos non é, sí. temos, é que tuviéramos grandes superficies de, de castiñeiro pero sí que algúns nos, nos nos fracasaron bastante uh -huh. agora mesmo vamos plantar un eh,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 Te parece que de zarsete especies de castaña, de castiñeiro si, de castaña, de fruto eu, eu ton, pero... eh...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 En repovoación, en ese traballo de, de, de cura tamén do, dos propios castiñeiros o, o, o centro Lourizán sabes, en Lourizán teñe un... Sí, no, de efeito que... vamos a eh, mercados ahora para, para este mes de febreiro no, no, no, no, no Arieiro que está ali o lado de Lourizán Sí, eh, sí, sí eh, claro son centros de referencia para para para isto. Mm. Pasa que, bueno, Viana do Bolo ten outro... Outro clima. Ten, ten, <ríe> ten outro clima, <ríe> sí, unha sí. un coñeza sí. de estar por pois pues, facendo rutas tamén, todo. Mm -hmm. pero, claro, non é o mesmo que paraños. Claro, tí. pero... Claro que aquí non hai xoutos no estilo de Caurelo ou de... de sí, no sí. pero o sea, Pero...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 Eh, o enxeñeiro que fixo o proxecto eh, o noso proxecto de Arboreto está traballando agora no, no na estación fitopatológica de Arieiro alguien, Ajá, que traballan bueno. que dependen da deputación ambos, ambos, me parece, tanto Lourizán sí. ou, bueno, o Asunto diputación, Sí Diputación sí, sí, sí, que dependen sí. da Diputación Arieiro depende da Diputación non sei se lo depende da xunta. Bueno, me igual, o caso o caso é, o caso é que a carón un do outro. si sí. eh, eh, sí que estamos en contrato con él. Pues pois iso eu decía dicía eso por feito de titularidade ah. da levita, e decir, "Oye, ven demos a xidar que que nos estamos aquí traballando, pero compre que a administración se molle un pouquiño con vos outros", claro. Sa la... oh, sí, sí. no, está claro. Claro sí, sí, que xamente eh? sí. Pero... está de facendo un traballo que, que es, por, por así decilo adiantar del yo traballo a eles que eso debería ser traballo deles tamén O sea non, non, non somente voss ah, no? ah. no, no, bueno, eh, o capítulo de, de, de, de relacións da Administración. con as comunidades de montes sí, están, eh, sí. bueno, iso que... merceía outro outro programa. Sí, sí. <risas> Dan comida aparte, parte hai eh, que lle de comer a parte. Sí, iso sí, sí, sí. dá para falar moito tamén, pero pero bueno, eh, non sei se si, o mellor non temos tempo hoxe para meternos. Claro que Pero se pode facer, sí, no, Ten no herbas, no herbas, herbas difíciles eu, de, de Eu, de, eu de, quería dicirlle de... sí. a Xosé xos Manuel. Manuel. Sí. <risas> quando vai a pasear aí por deses montes facendo rutas e tal e para un momentiño ollando como claro Eu e entón se o ve alguén que non che preguntan que é o que estás facendo uh -huh. <risa> claro. Ahora, agora, agora está sabe sabe supoño que está moi de moda os baños de bosques que son nosos, no? Sí, sí, sí, eh, ya ya aper, entón, apertas os árbores, non? Sí. Entón, sí, eu non, a ver, tampouco chego tanto, salvo algunha vez que si topas algún exemplar e vas aí cun grupo, entón rodeas a árbora, abrazas, uh -huh. que tal, pero bueno, salvo para facer a foto, non é, eh, a ver, para para para sentir eh, a fermosura, e. Eh, Eh, dos, dos árbores ou, ou a súa flores e tampouco fai falta poñerse a darlle bicos e abrazos. <risa> non, si. <risa> <risa> Pero de feito agora mesmo, pues, a deputación de Pontevedra está facendo uns programas, de feito, un, aquí na rúa no, no Rúa Sabriña o ano pasado, eh programas tamén de, sí, de, de con excursións, en plan baños de bosque mm. ou así semellantes, non? Quer que Eh, bueno, eu estuve en algunos jornales tamén Donde se falaba de das propiedades terapéuticas elevar eh, a xente Mayor, incluso a claro. a estes paseos, digamos, eh, bueno, na natureza con digamos un pouco máis, chamarlle así intimistas, se si queres, ou uh -huh. bueno, de, de xeito que que bueno, pois pues, todo eh, despois de todo nos é eh, eh, todo é psicosomático, non? <ríe> Eh, sí, sí. Eh, eh, eh, eh, as experiencias na natureza a veces pois axudan xe a a, a cousas que, que a medicina non, non pode chegar aí. Todo todo axuda, todo axuda. Pois, eh, moi, no... pois precisamente moi... quando de esto, a donde vas? A respirar o aire que naite respirou. O sea, tamén é certo, tamén no, é certo. No, eh, acá, eh, escoitei onte nunha cadea la cadena de radio eh 11 la tarde eh, que mm, están vendiendo eh, garrafas de aire de aire puro de de de, de buah sí sí está arriba de de Andorra ahí o consulado sí ah los pirineos sí sí eh, sí, sí, Pirineus, sí. Eh, pues no sé cómo 50 euros a garrafa, creo que era Carai, vamos. carai, sí, que sí E con un spray, ben un spray e botas, sí. e botas Lim, ese aire Limpeza puro. pulmonar sí. E eu digo, bueno, esto xa non vai máis, vamos Xoxe claro, claro, sí, sí. <risa> Manuel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 Eh, nada, aquí os pues, galegos do Mediterráneo agradeceremos xo moitísimo Pois por min, nada, encantado de de, eso, de que vos acordarades eh, encantado de, de estar aquí charlando así nada, nada, con co, coa xente da, da diáspora ¿no? <ríe> Pois pues, xa xe che mandaremos despois o audio desta de, sí, de, de nosa conversa, vale? Vale, pois pues nada, vos lo agradezo Unha aperta saludo, grande e aperta. despedimos con música ata outro momento Moito, boa tarde Igual que a manteiga derreterse o sol Así escorrego Bueno, amigas e amigos Deico xoves creen Que anoite se xo vos descanso E arrúa a Rúa vosa libertade Cariño e amor para todos Queridos ointes, con esta bachata da banda da loba Despedímonos hasta o vindeiro xoves Que teñen unha feliz semana